Wa mimi binafsi niseme kwa upande wangu uswala usuala alikuwepo kwa sababu mume wangu alikuwa ameshastaafu kazini na tayari alikuwa na mizunguko yake ikasababisha ile pressure yeye hali mpaka kufikia kufariki nimeona kwa watu wengi wananyanyaswa na familia wananyanganywa anafukuzwa kwenye nyumba wananyanganywa pesa gani urithi watoto wanakaa wanahangaika lakini mimi kwa upande wangu ni hivyo si vizuri kwa sababu gani mwanamke kama mwanamke anapoolewa na mume wake inafikia hatua mpaka mume anakufa ina maana ameshavumilia mengi na ameishi pale kwa muda mrefu na kila kilichopo pale wamehangaika wote kutafuta na mume wake. Sasa kwa nini wana waingilie kumnyanyasa yule mwanamke, kumfukuza, kumnyang'anya kila kitu anaanzia wapi kwa maisha yetu ya, ya sasa magumu, hata kama maisha ya zamani kwa sababu tayari anakuwa na watoto wake, hata kama hakuzaa, lakini pale ndiyo kwake, ni kumwata paka anapojipanga, mwenyake ameua kuondoka, yeleke kama ataolewa. Ndio anaweza akaondoka Na sana wanawake wasionyanyaswe kwa sababu wanawake ndio wabeba majukumu ya familia kwanza ye mwenyewe mume anamtegemea mwanamke japo kwa ndo mume mtafutaji lakini kwa maisha tulionayo, ni wengi tunasaidizana waume na wake mpaka inafikia hatua wa watoto mnasaidizana kusomesha maisha ya familia hata ile nyumba utakayonyang'anya huwezi jua sisi kuna senti yule mwanamke aliweka mle lakini atakaposema wana familia hawaelewi lazima awe na huruma kwa kweli watu wakae chini watafakari ubinadamu au utu waweke mbele sana kuliko kuangalia vitu. Wewe ukishamfukuza yule mwanamke pale anaenda kukaa wapi? Na anaanzia wapi maisha? Sheria zipo, lakini waangalia na ule utu wa yule mtu, ana watoto, ana maisha. Inabidi yeye aangalie watoto. Sasa ukishamfukuza unasema mimi baba mdogo nitachukua watoto. Watoto unawachukua watoto wanateseka, wanateswa na yule mama na we mwenyewe wala kujali, unategemea nakuaje? Wanawake sisi wenyewe husia bado akili iko sawa hujaugua hujashawishiwa na chochoto wala hujakuta na tatizo na wanaume wawe huru kuandika huo usia na wa, watoe nakala sehemu zinazostahili mimi ni binadamu hatusemi waume ndio wanakufa mbana hata wanawake wanakufa lakini kwa sisi waislamu sheria inakwambia mwanamume akitoka kuzika Aowe, dakika hiyo yoy kutoka makaburini kwa sisi wanawake unaambiwa ukimaliza hedha uolewe lakini tayari ukiolewa familia inasema alikuwa bwana wake sababisha kasababisha huyu afe lakini kwa nini waweke dhana hiyo? Kwa nini sisi familia yetu isiseme ha, yaani katoka kuzika mke hata uchungu hana kao ni sheria. Hata ye mwenyewe mwanamume yale mapenzi ya mke wake kutoka kuzika unaoa. Kwanza una raha gani? Lakini kwa sababu ni sheria tunakubaliana. Lakini wanaume wawe na ile tabia ya kuandika uhusia. Ule usia ni mzuri unamfanya huyu mwanamke awe huru, asinyanyasike wala asizulumiwe chochote.